بسم الله الرحمن الرحيم السابق واللاحق تعریف د دې داده لغتن السابق اسم فاعل د من السبق ب معنی المتقدم <تصف> درواندی کی کی رازی او لاحق اسم فاعل د من اللحاق بیمان المتأخر شکی ذنکه عمرات پدیسر راویده المتقدم موتن چه په مر ک روان دی وی ور راوی المتأخر موتن چه هغه په مر کې رستو دی او په جن دو صاحب کله یک اصطلاحن دی تو ایشتری ای کا فیر روایت ان شیخ انسان شریک شی پر روایت کې دیو شیخ نا دعا تھا با عدم بینا وفاتہ ہما دیر ل ریوالے وی پمند وفاتونو د دې دوارو کې مثال به څنګه محمد ابن اسحاق السراج ایش اس تارقه دې شریک شوه دې روایت کې ددنا امام بخاری والخفاف و بین وفاتهما اپمند وفاد دی دوارو دواړو کې و سبح و ثلاثون سنتن و اکسرا یوصل و دیر شیاد دینا زیاد کالو ندی <تصفح> امام بخاری په دو سو چووان وفات دے چپ ہاں تاودی کسی دی امام بخاری رحم اللہ وفات دے پسکی کې په سو پینزو شپگمہ پینزم شپگمہ کے چووان نسو تیجور سو دی دی سوی. پا دو سو چپن کی. او ابول حسن احمد بن خفاف نشابوری په تین سو کې میں کی وفات شو دی. سورا. نسورا فرق دی په مند دی دوارو کی. امال امام مالک اشترک فی روایت یعنی زهري او احمد بن اسماعیل السحمی اپا من دا وفات دیده اکی میتون و خمسون و ثلاثون سنا یو سل پینز دیر شکاله ایده که امام زهری پا ایک سو چوبیس کے وفات دیده او سحمی وفات دیده پدوسا و یو کمش پیتمکی و توزیحو ذالک وزاحد دیداری چنن زوہری اکبار سنن من مالک امام زوہری لوی دی پا عمر کن امام مالک رحم اللہ نا من التابعین امام زوہری تابعینو دیو مالک من اطباع التابعین امام مالک رحم اللہ دی اطباع التابعین نا دی نو روایت زوہریا تو عدو من باب روایت لکابرن اللہ صغیر داشمیر لکی د باب د روایت د مشرانو او د کشرانونه کما مره له كثير شن علی اے اوس وخت پورن سهمیه سره سهمی وڑو کې د پسین کې د امام مالک نا هذا بالاضافه پدیضافت چې سهمی عمرت ویلا د دو مرو گد از بلغ عمره نهو مئتا سنه سلو قال الرسیدلیو لذالک کان هادا الفرق الكبیر ددا فرق کبیر بین وفاتی وف وفات زغری پوشش ای پا خبر بانے و بتعبیر نوزح او پا واضح تعبیر سر بدا سشی فان الراوی السابق اروان دلے راوی کونو شیخا لی هادی اغ شېخ وی د دې مروی عنه او راوی اللهق دارس یکونو تلمیز ال له داغه شاګرد وی و تلمیزو عیشو هاذا التلمیز توویلا او ژوند دې وی دا شاګرد ډېرږد زمانہ د دې فوایدو نسی د تقریر حلاوهه علوی الاسناد فی القلوب د عالی س نه دغ حالاوت دی په زړنو کې الله یزونو انقته اسنه د اللهق چې ګمانو نکری شي چې د لاهک په صنت کېګې انقطوا ده مشهور د تتصاانی فونه پهدي باب کې سري کتاب السابق سابق واللهک للخې بل بوغدادي او څ کممال د کړی ه ها حدیث سنگنشی کرده ده پک اله که سابق او دیو عمر کس امر برکت اللہ چولے وَصَلَّ الله تَعْلَىٰ لَا خِیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ نَعْلِهِ وَحَمْتَرَانَ قرآن مخترم وردن کو السلام علیکم وردن وردن محمد وردن محمد وردن محمد وردن محمد وردن محمد وردن محمد وردن محمد وردن درس اصول الحدیث واردن ذا وتوصطه کراچي کې د وحیدګل اسلامي راندر مسان چوک کې مانه کې د وحیدګل سرا او په خیمور پختونخوا کې په جانګيري کې د مدینه مدید سر په خوا کې د اوسامه سره ملایويږي 0333 نوزوله ريسمنټاريس ريکاردنګ شبرتي